Segítség. Haó, Megjöttünk. Innen hívtak mentőt? Hahó! Merre lehet a beteg? Józsi, néz már körül a lakásban, még jó, hogy nyitva az ajtót. Doki, gyere már, itt fekszik egy krapek a földön, és össze-vissza Lehet, hogy beszívott. Szép jó estét, uram, kelljen már fel. Maga hívott mentőt? Nem ókázzon már, olyan, mint egy pontja, hogy így nyitott szája kapkodja a levegőt. Hahó, jó ember, be van rúgva? Gyere már, Józsi, szagold meg. Dokikám, ez nem bűzlik az alkoholtól egy cseppet sem. Akkor meg egy felelőtlen alak, kihívja a mentőt, aztán meg fütyül ránk. Hapsikám, keljen fel és vizesse ki az ötezret, hogy meg tudjam vizsgálni a beteget. Doki, nem képzelhető el, hogy ez itt a beteg? Akár az is elképzelhető, Józsikám, most, hogy így mondod, csak azt nem értem, hogy akkor miért játsza az eszét, ahelyett, hogy leperkálná a vizsgálati díjat, hiszen ez az ő érdeke. Jó ember, fizesse ki az ötezret, ne tátogjon. Figyeljen ide, ha hátrafelé néz, az nagyon egészségtelen. A kisgyermekeknek is azért teszik előre a játékokat, hogy ne romoljon a szemük. Dokikám, valamit mutogat a kezével, azt hiszem a zsebére mutat. Nézd, gyózsikám, én a zsebében nem fogok turkálni, az biztos. És te sem. Nem tolvajok vagyunk, nem gazemberek, hanem életmentők. Életet menteni pedig bármilyen körülmények között kutya kötelességünk, ha kifizetik a megfelelő díjazást. Mert ugye a kocsi benzinnel működik. Nekünk fizetés dukál, és a tudásért is fizetni kell. Ez az ember meg, úgy látszik, fütyő ránk. Józsikám, próbáld már meg ezt éríteni. Öregem, kaparja ki a zsebéből a pénztárcáját, segítek majd kivenni az ötezerest. Ne rángatózzon, az nagyon rossz hatással van a szervezetére, ki tudja, mi a baja. Így a doktor úr, egy egyszerű sztetoszkópus vizsgálatot sem tud megejteni, sőt, még a pulzusát sem tudja megmérni. Legalább ezt az alapdíjat ki kéne fizetni. Remek, kipottyant a zsebéből. Józikám, felhatalmazlak, hogy vedd ki belőle az ötezerest. Itt tízes van, doki. vetki ki a tízeset, és rakj oda öt darab ezrest. Tisztességes emberek vagyunk, nem játszunk a szakma becsületével, senki ne csináljon belőlünk bohócot. Tegyél már valamit, Józsikám, hogy ez a pasas ne rángatózzon és pihegjen. Oda raktad a pénzt? Jó, akkor nézzük. Ennyi, bennyi, azt hiszem, ez a beteg. 300 per 200-as vérnyomás, az picikét nagy a pulzus szám sem teljesen tökéletes, ez így egy szívritmusával ritmusával megegyező dobogás, az a gyanúm, hogy itt kisebb probléma van, de nem kell megijedni, azonnal beadok egy injekciót. Lesz olyan kedves ezred kifizetni. Ember, magához beszélek. Ez már megint hápog és levegőért kapkod, ahelyett, hogy kifizetni azt a nyavályás pénzt, hogy részesíteni tudja minden szükségesben. Ez szabotál minket. Egyszerűen nem engedi, hogy gyakoroljam a hivatásomat az esküm szerint. Józsi, most az egyszer még elveheted a három ezret abból az ötezerből, amit visszatettél. Oké, okay. na, a csak szépen ide a gyógyszeres táskát, adunk neki egy kis vérnyomáscsökkentőt és ritmus szabályzót. Nem nagyon súlyos az eset, de azért nem is nyi Forduljon oldalra, jó ember. Hahó, öregem, ne játszaj itt magát. Hogy segítsek, ha semmiben nem hajlandó együttműködni? Gyere, Józsi, segíts. Töntsd oldalra ezt a szabó tőr, roppantul ellenszenves krapekot. Ha tudnám, hogy egyéb vizsgálatokra nem szorul, akkor most úgy leszedálnám, de úgy. Na nyomjuk be. Jó. Ez még mindig remeg. Miért remeg maga? közben az ember kínlódott és küszködött az életéért. Mindent megtett, hogy legalább annyit ki tudjon préselni a száján, hogy doktor úr segítsen. A helyzet az, hogy sem ereje, sem energiája nem volt már a kellős közepén. Sejtette, hogy mi a baja, néhányszor életében előfordult már az epilepszia megnyilvánulása. Gyakorlatilag gyógyultnak is gondolta magát, azzal persze tisztában volt, hogy az etipusú betegségek, akár évtizedek után is, teljesen váratlanul előhetek újra. Most következett a legkellemetlenebb rész, amire az orvos ráültött. Ember, ne köpködjön, én jót teszek magával, és így megaláz. Józsikám, hívd ki a rendőrséget! Ez az ember gújt űz a neki segíteni szándékozó orvosból, azaz belőlem, ráadásul akadályoz a munkámban. Dokikám, hagyjuk a fenével a csóreszt. Szerintem nem sokára rendbe fog jönni, vagy beadja a kulcsot. Hát azt ne próbálja meg, akkor ki fog fizetni? A roham csendesedett. A szerencsétlen olyan hallucinációs, féléber kóma állapotból kezdett visszaderengeni az élők sorába, valami olyan állapotból, ami nem lehet túl messze a haláltól. Keservesen, nehéz szempillákkal, olmos-nehezen pillogatva, fátyorosan körültekintett a szobában. Derengett neki, hogy beszélnek hozzá, sok szót elkapotta neki hintettekből, de kitisztulni csak most kezdett. Ahó, jó ember, fizet már végre? Bocsánatot kérek, elnézést, hol vagyok? Hol a túróban lenne? Maga hívta a mentőt? Tisztelettel én hívtam. Miért hívott mentőt? Hát az epilepsziás rohamom miatt. Nézze, maga nem orvos, nem mondhat diagnózist saját magáról. Teljesen ellehetetlenített munkaközben, ezért fel fogom jelenteni inkollaboratív hozzáállásért. Bocsánat, doktor úr, de az előbbig nagyjából el volt a májulva. Már megint orvosi véleményt alkot saját magáról. Én vagyok az orvos. Én döntöm el. Maga nagyon is magánál volt. Itt hápogott, prüszkölt, leköpött, vergődött. Egyszerűen nem volt hajlandó kommunikálni. Elnézésüket, kérem, valóban nem voltam magannál. Na majd az őrszobán, öregem, lépett közbe Józsi. Tisztelettel milyen őrszobán? Kihívtuk ugyanis a rendőrséget hogy egyszer és mindenkorra elvegyék a kedvét a téves hívásoktól, az orvost betegétől való elvonásától, nem utolsó sorban a fizetés megtagadásáért és az orvosi szakmával szembeni gúnyűzésért. Józsikám, te várd meg a rendőrséget, add át ezt az elvetemültet a közegdek, én lent megvárlak a kocsiban. Hívás van, adom. Mi van? Mit mond? Hová? Hol? Józsikám, átadom a telefont. Én ebből egy árva szót sem értek. Dokikám, az a helyzet, hogy ez is valami hasonlót művel, mint az előbb ez a semmiházi. Fúj és liheg a kagylóba. Úgy hallom, még a foga is vacog, de nem mond egy szót sem. Látod a telefonszámot? Látom. Be tudjuk azonosítani a helyszínt? Be, de minek? Ilyenekhez nem megyünk ki, amíg nem hajlandók tisztességes együttműködésre még egy hívás erejéig sem.